בעזרת השם יתברך ספר ליקוטי תפילות, תפילה ל"ז. מיוסד על תורה ל"ז בליקוטי מוהר"ן. נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי. אצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי. אל תאר נפשי כי עשיתי, כי הייתה תקוותי ועתה היא שמר נפשי והצילני אל לבוש כי חסידי בך, וחושה אל עזרתי ה' תשרתי. תיכרנה נפשי בעיניך ה' אלוהי ואלוהי אבותי, יגוללו רחמיך על מידותיך. יאמו ויכמרו רחמי לבך על נפשי אומללה ועל אובה מאוד מאוד, על נפשי הרעבה והצמאה והעייפה מאוד. הנפש מרה כזו הנפש על נפש אלחודה בחבלי עוני וברזל, באלפים מעובבות רשתות ומצודות, כציפורים מאחוזות בפח. הנפש עשוקה מאוד. מלא רחמים, מלא רחמים, רואה בעלבון עלובים, הביטה נאורה, דמעת העשוקים הצועקים ובוכים, ננקים ונאנחים. ומיד עושקם כוח ואין להם מנחם. בכו יבכו הרבה בכי ודמעתם על לחייהם. רחמן אמיתי אל תסתר פניך משוועתם, ואל תאטום אוזנך מצעקתם, ואל תעלים עיניך מדמעתם. ריבונו של עולם אליך אדוני נפשי, שעה פרסתי ידי אליך, נפשי כארץ האפה עליך סלע. כי רדף אוהב נפשי, דקה לארץ חייתי, וישבעה אני במחשכים כמתי עולם. ונפשי נבהלה מאוד, ועתה אדוני עד מתי, שוב אדוני, החלצה נפשי, ישנה נאמן חסדך. כסוס עגור, כן הצפצף, הגה כאיונה, דע אלו עיני למרום, אדוני, עושקה לי, ערבני. הרוב עבדיך לתור בל יעסקוני זה דין, פדני מראש הקדם, ואשמירה עדות פיך, ואשמירה פיקודיך. אנא ה' מלאת אנשים מכל תאוות הגוף ומיטותיו הרעים, ועזור, והושיע ברחמך רבים וברחמך אמיתיים את נפשי האומללה. ותנקוח וגבורה מאתך, ה' אלי ואלי שתוכל להתגבר על הגוף, ותתגבר נפשי על גופי, צורתי על חומרי. עד שאזכה להכניע ולשבר ולבטל את הגוף והחומר לגמרי, ותתגלה הארת נפשי וצורתי הקדושה. וימשך עלי צלם אלוקים, צלם דמות תבניתו. ותזכני לאור השכל די קדושה, אל החכמה, הבינה ודעת, ואזכה להכניע ולבטל ממני כל מיני סכלות וכסילות של הגוף והחומר. ותוציאני מאפלה לאורה, מחושך לאור גדול, מכסילות וחשפת של חומריות הגוף והחור והמבושם, להארת החכמה של הנפש הקדושה. ותן חלקי בתורתך, ואזכה ללמוד ולהגות בתורתך ובעבודתך יומם ולילה. ותן בלבי בינה להבין ולהשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תורתך באהבה. ואהר הנה בתורתך, ותדבק ליבי במצוותך, ותפרישני ותבדילני מן הטועים בחכמות חיצוניות. ותגיעו בעד זרעי תמיד ובעד כל עמך ישראל, שלא נעסוק לעולם בשום חיצונה כלל. ולא נשים עין ולא נלמד בשום ספר מספרי החקירות כלל, הן בספרי חקירות של ישראל, הן בספרי חקירות של האקו"ם. ותעזור לנו שלא ייכנס בדעתנו ומחשבותינו שום חקירה מחקירותיהם, ולא שום סברה ודעה מסברותיהם ודעותיהם הזרות והמרות הצדים ברשתם נפשות יקרות. אשר באמת כל חוכמותיהם החיצוניות הן רק כסילות וסכלות ושטות ואבל, גם הוא באמת. ונמשכים רק מכסילות וחשכת חומריות הגוף, מתאוותיהם ומידותיהם הרעות, אשר מחמת תוקף התגברו את תאוות גופם וחומרם האב והמזוהם והמשוקץ מאוד מאוד, בתכלית הזוהמה והטינוף והמיאוס, משם נתעקר ונתקלקל ונשחט דעתם ולבם מהראל, עד שניטעו ונבוכו מידיעה לדיעה ומסברה לסברה עד שבאו לידי טעות ושתות חוכמותיהם החיצוניות. ריבונו של עולם מרחם עלינו ועל זרענו ועל פלטתנו אשר נשארנו כתורן בראש הארק באין עוזר וסומך, ואין מי שיעמוד בעדינו. עצל עצל והושיע ומלט אותנו ואת זרענו ברחמך רבים מכל מיני חכמות חיצוניות, שלא יהיה לנו שום חלק ועסק בהם. ותהיה עדינו ושכלנו וליבנו מסולקת מהם, כי לא באלה חלקנו ולא באלה גורלנו. כי אנחנו מזרע אברהם, יצחק ויעקב מאמינים, בני מאמינים. ואנחנו זכינו לעמוד על הר סיני ולקבל תורתך הקדושה על ידי משה נביאך הנאמן ביתך. עוזרנו שיהיה חלקנו בתורתך הקדושה תמיד, תורת ה' תמימה משיבת נפש. עדות ה' נאמנה מחימת פתי. חוס ורחם וחמול עלינו, יאמון עמך על בניך צאן מרעיתך. שמור אותנו בעת צרה זאת בעקבות משיחה, והצל הוא מלא את נפשנו ונפש בנינו ובנותינו. שלא נעסוק לעולם בשום חוכמה חיצונה כלל. ותן לנו כוח שנזכה להכניע ולשבר ולבטל ולעקור כל האפיקורסים והכופרים מן העולם. ימחו מספר חיים ועם צדיקים אל יכתבו. וכל העוסקים בפילוסופיה וחקירות של חוכמות חיצוניות, ינמח שמם וזכרה מן העולם. יכרת אדוני לאיש שיעסוק בחקירותיהם ובדרכיהם ער ועונה. יהיו בניו יתומים ואשתו אלמנה יהיה אחריתו להכרית בדור אחר ימח שמם. ייזכר עוון אבותיו אל אדוני וחטאת אמו אל תימך, יהיו נגד אדוני תמיד ויכרת מארץ זכרם. ויתבטלו סברותיהם ודעותיהם מן העולם, ולא יעלו עוד הלב ולא ייזכרו עוד בשמם. תרחם על עמך ישראל, ותעלה ותנשא ותרומם ותגלה, ותאיר חוכמת התורה הקדושה בעולם, ונשוב כולנו לתורתך ולעבודתך באמת ובאמונה, בקדושה ובטהרה גדולה, ונזכה להשתקק תמיד לאמונתך הקדושה באמת, כרצונך הטוב. ונזכה להכיר אותך באמת גם בעולם הזה, ולכבד את שמך הגדול בכל עת, כי בשביל זה בעט לכל העולמות כולם, בגין דישת מודעין ליה, כמו שכתוב כל הנקרא בשמי ולכבודי בריאתיו יציאתיו אף עשיתיו. עזור ורחם והושיע ועשה למענך ולמען כבוד תורתך הקדושה, שתתגבר חוכמת התורה הקדושה על חוכמת הפילוסופיה, על חוכמות החיצוניות, ויתבטלו כל החוכמות שבעולם כנגד אות אחד בתורתך הקדושה והטהורה והתמימה. תורה שבכתב ותורה שבעל פה. וישובו כולם לתורתך ולעבודתך וליראתך באמת בכל לב הנפש. אנא ה' רחמן מלא יחמים חוסה על נפשי אומללה מאוד, ואהיה בעזרי תמיד, וחזק ואמץ את נפשי בכל מיני עוז ותעצומות, באופן שתתגבר נפשי הקדושה והטובה על הגוף ותאוותיו ומידותיו הרעים, עד שאזכה להפשיט את נפשי מכל מיני תאוות הגוף ומידותיו. והתאר והקדש נפשי וגופי בכל מיני טהרות וקדושות. אז כן להוציא את נפשי מכל התאוות ומידות רעות הנמשכים מארבעה יסודות חומריים של הגוף. ובהחמך רבים תוציאני ותעלני מבחינת בהמה לבחינת אדם, מגוף לנפש, מחומר לצורה, מחושך לאור, מסכלות לחכמה, מחכמות ומחשבות חיצוניות לחכמות התורה הקדושה, משכחה לזיכרון, ותשפיע עליהם מאיתך כוח הזיכרון, וזכי לזכור תמיד היטב את כל דברי תורתך ועבודתך. הן מה שאני לומד וספרים קדושים, הן מה ששמעתי, או שאני עתיד לשמוע מפי רבותיי וחבריי, כל הדברים הקדושים הנוגעים ליראת ה' ולעבודתו ותורתו. כולם אזכה לזכור תמיד היטב וכוח הזיכרון דקדושי המעטה ועד עולם. ולא אשכח שום דבר ממשנתי, ואזכה לזכור תמיד היטב היטב את אחריתי וסופי. ולשום ליבי היטב על מה אתנה להיעל משפלה. ומה יהיה בסופי ואחריתי כאשר יבוא קיצי. ולא אשכח זאת כל ימי חיי. וזכה לזכור היטב אה בכל יום ויום, כי כל ימינו שנותינו הם אבל, וכחלום יעוף, וכצל עובר כענן קלה, וכרוח נושבת, וכאבק פורח, ואי אפשר להימלט מן המיטה בשום אופן, ואין משלחת במלחמה. ומה נחשוב על אדוני, ומה נעשה ליום פקודה, זכור תזכור ותשוח עלי נפשי. זכור אל תשכח את אשר הקצבת את אדוני אלוהיך מני הוריך עד היום הזה, כי אין שכחה לפני כיסא כבודו, ואין נעלם מנגד עיניו. עוזרני וראשני לזכור את כל זאת תמיד באופן שאזכה לרחם עליי מעתה למלט נפשי מנישחת ולהכין צידה לדרכי. אור חריכה ואפילו זוויד אין כלי ללטלנד. ועוזרני ביחמך רבים שאזכה לשכוח כל מיני מחשבות זרות, מחשבות חיצוניות וחכמות חיצוניות וכל מיני ערעורים רעים והקמימיות שבלב שנדבקו בלבי ובדעתי ובהבנותיי הרבים. וכל מיני מחשבות המבלבלים מעבודתך האמיתית. וכולם אזכה ביחמך רבים ולשוכחם מעתה לגמרי מעתה ועד עולם. ומעתה אזכה לזכור אותך תמיד בכל בשבטי, בביתי ובלכתי בדרך, בשוכבי ובקומי. לדבק מחשבתי אליך תמיד לתורתך ולעבודתך באמת, ביראה ואהבה, בקדושה ובטהרה גדולה באמת ובאמונה שלמה. ואזכה שהתדבק ליבי ומחשבתי אליך ולתורתך ולמצוותיך באמת, בדבקות גדול ובהתקשרות אמיץ וחזק מאוד. עד שאזכה לזכור היטב את כל דברי תורתך ועבודתך תמיד לעולם ועד, ולא שום דבר מדברי תורה ועבודה לעולם, רק אזכה לזוכרם תמיד באלמא דן ובאלמא דעתה. ובכן יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואל אבותינו, אל אברהם, אלוה יצחק ואל יעקב, אלוהי כל הצדיקים האמיתיים ראשונים ואחרונים, ואלוהי כל עמך ישראל הקדוש, אבינו אב הרחמן. היודע כל תעלומות לב, שתרחם עלי ברחמך חרבים ותכונני מנדחת דעה, בינה והשכל. ותורני ותדריכני בעמיתך התמיד, ותזכני בכל עת לדעת באמת הדרך הישר, איך להתנהג בענייני תעניות נדבה, אם לטענות, אם לחדול. תזכני לידי האמת, לעמיתו להתנהג בדרך האמת כרצונך הטוב. כי ליבי הולך אנה ואנה בעניין זה. על כן איני משליך עצמי עליך לבד, והרי מוסר גופי ונפשי ורוחי ונשמתי אליך לבד, שתעשה עמי מה שתרצה. וכרצונך אעשה. תעזרני שלא מבלבל דעתי הרבה בעניין זה רק אזכה תמיד לעצה שלמה מהרה, ותשפיע לי עצה טובה מיצחה כרצונך טוב באמת. ואזכה לידע הוא איך להתנהג בעניין התעניות ואיך להתנהג בכל הדברים שבעולם, באופן שאזכה לסור מהרה או להכניע הגוף והחומר לגבי ולעסוק בתורתך ובעבודתך תמיד באמת, כרצונך הטוב, מעתה ועד עולם, משמיעני בבוקר כחסדיך, כבכה בטחתי, הודיעני דרך זו אלך, כי אליך נשאתי נפשי. ובכן יהי רצון מלפניך, אדוני, אלוהי ולעבודתך, שתעזרני לתן צדקה הרבה לעניים הגונים הרבה, ותחמור עליי בהרחמך ובחסדיך הגדולים ועצומים, ותעזרני לתן צדקה הרבה לארץ ישראל. לתמוך ולסייע בסיוע שיש בו ממש, לעניים הגונים הדרים בארץ ישראל. וזכי לה באוויר והאבל שאין בו חטא. ונזכה ידי זה להמתיק ולבטל כל מיני דינים מעלינו ומעל כל ארוחת בית ישראל, ונזכה תמיד לדחות ולבטל הדין והחושך והשכלות, וכל מיני חוכמות חיצוניות מן העולם. תעזרנו להגביר ולהעלות ולנשא הנפש הקדושה והתורה הקדושה, ותאיר עלינו אור החוכמה דקדושה. ותמשיך עלינו חסדים טובים מאיתך תמיד, ונזכה לזיכרון דקדושה. ותשפיע עלינו מאיתך שפע טובה וברכה חיים, חן וחסד ורחמים, וכל ט"ו, וביחמיך רבים תזכור לנו את ברית אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, ותקיים לנו מקרא שכתוב, וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור. ותחזרנו שנזכה לגדל ולהעלות נפשנו לפניך, ונזכה לקדש ולקשט נפשנו באופן שתוכל נפשנו לעלות לשכינה בבחינת מי נוגבין. ותתפאר שכינה לפניך עם נפשותנו. חס במי במאי ברקה אתנה לגבך. ונזכה שיהיה נשיא חודקות שברוך ושכינתי על ידי נפשותנו שיעלו לטובה לפניך לריח ניחוח אישאל אדוני. ותזכנו שתהיה אכילתנו בקדושה ובטהרה תמיד, ובפרט כשאנו אוכלים דבר מן החי, תעזרנו להתקדש ביותר בשעת אכילתנו. עד שנזכה להעלות הנפש המלובש בחי שאנו אוכלים, להעלות הנפש מחי למדבר, על ידי הברכה שאנו מברכים על אכילתנו. ונזכה לומר כל הברכות בכוונה גדולה ועצומה לשמך הגדול באמת. ותשמרנו ותצילנו בהחמך רבים ממאכלות אסורות, ולא יבוא לתוך פינו שום דבר האסור לנו, ולא ניכשל לעולם בנבלות וטרפות, אפילו בשוגג ובאונס. ותציל אותנו בהחמך משוחטים שאינם הגונים, ותפריש אותנו ותבדיל אותנו מכל מיני נבלות וטרפות דאורייתא ודרבנן. ותזמין לנו בהחמך תמיד שוחטים מגונים וכשרים, ותהיה עמהם תמיד, ותשמור אותם ואותנו, שלא ייכשלו עמך ישראל על ידם לעולם בנבלות וטרפות, חס ושלום. ותעזור להשוחטים שיכוונו תמיד היטב בבריקת השחיטה באופן שיזכו להעלות הנפש המלובש מחי למדבר, עד שיעלו כל הנפשות העשוקות המגולגלים בחיות ועופות ובהמות אל השכינה, ויהי נעשי חוטקוט שבריחו ושכינתה על ידם. ונזכה שיהיה נמשך על ידי זה עלינו שפע טובה וברכה ורחמים וחיים ושלום, ונזכה לפרנסה טובה וכבוד בלי שום יגיעה וטרחה וטרדה כלל. אבינו שבשמיים גומל לחייבים טובות, גומל חסדים טובים, אתה יודע שאין בנו כוח לשמור עצמנו משוחטים, שאין המגונים המצויים עכשיו הרבה מאוד. ואין מי שיעמוד בעדנו וישתדל בתיקון נפשותנו ויציל אותנו מפגם השוחטים, שאין המגונים הגורמים אשר גורמים, אך ריבונו של עולם, מרחם עלינו למען שמך, ולמען שכינת עוזיך, ולמען אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, ולמען כל הצדיקים המתיים. ועוזרנו ובושעינו ואצלנו, מלטינו משוחטים רעים, ומשוחטים שאינם הגונים. ושומרנו תמיד שלא יבוא לתוך פינו שום מכשול, נבלה וטרפה, כי אתה כל תוכל ולא יבצר ממך מזימה. ובידך הכל, ואתה יכול לשמור אותנו גם עכשיו, בדורות הללו, מנבלות וטרפות, משוחטים שאינם הגונים. חוס וחמור עלינו למענך ולא למעננו, וקדשנו בקדושתך, והבדילנו מן מאכלות אסורות, כמו שכתוב, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. ונזכה לקיים מקרא שכתוב, ואנשי קודש טיעון לי, ובשר בשדה טרפה לא תאכלו לכלב תשליכון אותו. וכתיבי את קדישתם ואיתם קדושים, כי קדוש אני, ויקוי המקרא שכתוב, טרף נתן ליריעיו, יזכור לעולם בריתו. ועוזרנו ברחמך רבים, ותזמין לנו מלמדים טובים והגונים לבנינו, שיהיו עוסקים במלאכתם, באמונה, ללמוד רבה עם בנינו בתכלית המועיל באמת. ויהיו כל המלמדי תינוקות אנשים כשרים וצדיקים, שלא יקלקלו חס ושלום את ההבל הקדוש של התינוקות של בית רבן, שהוא הבל פה שאין בו חטא. ויעלה וייראה ויירצה ויישמע לפניך ההבל הקדוש של התינוקות של בית רבן. והילד תזכור את ברית אבותינו ותמתיק ותבטל מעלינו. ומעל כל עמך בית ישראל, כל הדינים וכל הגזרות שאינן טובות שנגזרו על עמך ישראל בכלל או בפרט. בין שהוא קודם גזר דין, בין שהוא לאחר גזר דין. כולם תמתיק ותבטל בזכות אבל פשן בוכה של התינוקות של בית רבן. ותזכנו ברחמך הרבים ותקדשנו בקדושתך העליון, ותזכנו לשוב בתשובה שלמה לפניך באמת בכל לב הנפש. ונזכה לתקן את כל אשר שכחתנו ונזכה להגביל הנפש על הגוף, עד שיתבטל הגוף לגמרי לגבי הנפש. נזכה ליתן צדקה הרבה לארץ ישראל עד שנהיין נכללים באוויר עד ארץ ישראל, באבל הקדוש שאין בו חט. עד שנזכה כולנו, אמרך בית ישראל, שיהיה אבל פינו, אבל שאין בו כמו אוויר עד ישראל וכמו אבל פיהם של תינוקות של בית רבן. תעזור לשוחטים שיקדשו ויתארו עצמן באמת, עד שיהיה אבל פיהם גם כן אבל שאין בו באופן שיוכלו להעלות הנפשות המגולגלות באחי, להעלותם לשורשם שבקדושה על ידי אבל פיהם של ברכת השחיטה. כי אתה יודע עוצם הרחמנות שיש על נפשות המגולגלות ח... בבעלי חיים. חוסנה ביחמך עליהם ועלינו, ועשה למענך, ועוזרינו ואושיענו שנזכה להעלות כל הנפשות המגולגלות לשורשן העליון שבקדושה. רחמן מלא רחמים, חומל דלים, שומע עינקת טביונים, רחם עלינו ועל נפשותינו עשוקות כציפורים האחוזות בפח. כאשר נגדל לפניך ידי התעלומות. עוזרני למלא את נפשי מנישה אחת, כי אתה ידעת את גודל יקר והדר תפארת נפשי בשורשה העליון. וגם אתה ידעת את ריבוי התינופת והלכלוכים שלכלכתי וטינפתי נפשי העלובה מאוד מאוד. ולפניך נגלה עוצם הרחמנות של נפשי האומללה מאוד, היגעה מאוד, הנדקת והמטורפת מאוד בין שני הכפירים. פצו עלינו פיהם, אמרו בלענו, ואנו צועקים אליך זה זמן רב, ואין מי שיוכל להושיענו. כי אנחנו בעצמנו היינו אכזריים על נפשנו. אבל אתה יכול להציל את נפשנו בתוקף חמלתך שתהפוך את לבבינו לטובה, ותתה את לבבינו אליך באמת, ותיתן לנו שכל ודעת לקדושה וכוח וגבורה ועצה, באופן שנזכה להגביר הנפש על הגוף תמיד עד שיתבטא לגוף ותאוותיו לגמרי. וזכה לעלות ולנשא נפשי תמיד בקדושתך העליון הבאמת ובאמונה שלמה. אבינו <חמול> עבר חמול על כבוד התורה הקדושה שהשפעת בנו, כי אתה יודע את עוצם יופי קדושת התורה היקרה הנעלמת בנו. עוזרנו ברחמך רבים שנזכה מעתה לתאר ולקדש עצמנו באמת, באופן שנזכה להוציא ולגלות התורה הנעלמת בנו בקדושה גדולה. והצילנו מחרפות ובזיונות, ולא נבוש ולא נקלם ולא ניכשל עולם ועד. וזכנו לכבוד לקדושה, ונזכה לקבל את הכבוד בקדושה הגדולה לשמך ולכבודך הגדול רק לשמך ולעבודתך לבד באמת ובתמימות, בלי שום פנייה ומחשבה חיצונה כלל. ונזכה להחזיר ולהעלות הכבוד לשורשו, ותעזרנו על ידי הכבוד לקדושה שתחוננו ברחמך. שנזכה ידי זה להוציא ולגלות חידושי תורה הרבה הנעלמים בנפשנו בקדושה ובטהרה גדולה. ותהיה עמנו תמיד, ולא נאמר דבר שלא כרצונך. ותהיה עם פינו בעת עטיפנו, ועם ידנו בעת מעבדנו. ריבונו של עולם חוסה על נפשי הענייה והדלה, הרעבה והצמאה והיפה מאוד, ומלא משאלותי ברחמים, שתתגבר נפשי על גופי מעטה ועד עולם, ותתעלה ותתנשא נפשי למעלה למעלה, בקדושה ובתאה גדולה, באמת ובאמונה שלמה, בחוכמה ובינה ודעת, בקדושה, בתורה ועבודה, ביראה ובאהבה, ובתשובה שלמה לפניך, באמת ובלב שלם כרצונך הטוב. שובי נפשי למנוחייךי, כי אדוני גמל עלייךי. כי חילצת נפשי ממוות את עיני מן דמעה את רגלי מדחי. את הלך לפני אדוני בארצות החיים, כי לא תעזוב נפשי לשאול, לא תיתן חסידיך לראות שחת. נפשי השובב ינחני במעגלי צדק למען שמו. למען שמך אדוני תחייני בצדקתך תוציא מצער נפשי. ובחסדך תצמית אויבי ועבדת כל צוררי נפשי כי אני עבדך. ונפשי תגיל בה' תסיס בישועתו, הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך, בי איך תראו צדיקים, כי תגמול עלי.